Amınızı Allahın salamu ilə. Salam bayram. Alhamdülü küsimlə. Təqbalı Allahdan qotmağa süsə nəsəd edirəm. görürəm ki, yazasınız. Alimlər deyir, ilm-ü səyidun qar kitəbətə qeydun. Elm, o odur. Yazmaq isə kəmənd. Əlində o olmasa, ovlamak üçün o olmasa, ov qatıb gədəcəyir. Oğuya bilməyəcəksən, yazmasan, elini buradan ekidib oradan da buraxacaqsan. Ona qədər əziyyət çəkib, baxdınızı boş çəşirməyin. Yəni, <coughs> burdan bilməyib oradan yadınızdan, çıxartmaq, yadınızdan çıxartmaqdansa, gidin, bəşqə işlə məşğul olun, bundan da xeyirli işlər var. O işləri görün, İslamı dinə xeyir gətirin. Baxdığınızı boş getirməyiniz. Kim dər ki, hafızəsi qüvvətlidir, bir dəfədən yadımda saxlayır, onlar dinləyə bilər. Tizarət haqqındadır. Lapt, əvvəldən, tizarət kitabının lak əvvəlindən başlayıram. Əvvəlki iki dərs sətin olduğu üçün təzədən başlama qərarına gəldim ki, əvəş yavaş, başa düşə düşə, daha geniş məlumatlar əldə edə biləsiniz. Ümumiyyətlə, izareti, evvel olması müsel, Kur'an, sünne, icra ve ahl-ı han Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu taala der ki: "La ilaha illallahul be'a ve harramal riba." Allah izareti, avash murişu karar, ribanı saharam buyurdu. Âl-i 275. ayet. Sələrə Suresi 275. ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Bukhari və muslimin məqayət ettiği hədistə dər ki, iki şəxs ticaret ilə yani biri ticaret edir, biri alır biri biri istədikləri kimi ticaret edə bilərlər eyni məclistə ölü ilə ticaret edə bilərlər Resulullah səhərləm yani ticarət etməyə həval buyurur. İcmada mələndir, sahabələrin böyük əksəriyyəti, onlardan sonra gələn tabiynlərin və onların əlgızlıların böyük əksəriyyəti ticarətlə məşğul olur və ağılmanda bu, təqil olunur. Ticarətsiz insan yaşayabilməz. Ticarət bu dördçə ilə sabit olur. Qur'an, sünnə, icma və axıl. Bəzi alimlər icməyələ önə çəkir. Mənə görə ki, icməyə hər hansı bir rey Quran və sünnəyə söhkənir, dəlli əsaslanır bütün sahabələr eyni fikirdə olur, əmrəy olur. Ləkin, Quran-ı kərimi önə çəkənlər, sünnəyə önə çəkənlər isə Ola ki, bir alim o Qur'an və sünnədən başqa bir, bir, başqa bir şey başa düşsün. Tək sahabə, tək alim, başqa şeyə də başa düşə bilər. Səhv iştihad edib, səhv bərək deyə bilər. Amma icma Qur'an və sünnəyə söhkənən icma tək şəxsin, Qur'an və sünnəyə söhkənən tək şəxsin fikrindən daha üstündür. Ticarətin tərifi nedir? Ticarətin mənası nədir? Ticarət o deməkdir ki, iki şəxsin və iki tərəfin arasında dəyişik e, dəyişmə baş versin. Bu tərəf o tərəfə nəysə və o tərəfdən nəysə alır. Mübadilə deyir bunu. Mübadilə olunsa ticarət hesab edir. Mübadilə də bir neçə zür ola bilər. Ticarət hesab oluna bilər, borcda hesab oluna bilər, riba da hesab oluna bilər və sarı. Bunu yavaş-yavaş izah edərək başa düşəcəksiniz ki, nə vaxt ticarət hesab olunur halal, nə vaxt riba hesab olunub haram sayılır. Peygamber s.ə.ə.v ticarəti də bizə öyrədib. Müşriklərdən biri Salman Farisi radiyallaha anayə, dedi ki, sizin Peygamberiniz hər bir şeyi sizə öyrədib. Deyir. Salman farisi də deyil, bəli, hətta ayaq yolu, ədəblərini də bizə öyrədib. Ayaq yolunda müsəlman necə özünə aparmalıdır? Bunu da Peyğambar s.ə.və bizə öyrədib. Və ağıllan, tiblinən və s. və s. tərəflən baxsa, doğar ikiyə qiqətən Peyğambar s.ə.və öyrətdiyi kimi heç kəs öyrədə bilməz. Ondan yaxşısını deyə bilməz, faydalısını deyə bilməz. Satılan şeylər müəllif dəyir ki, əvvələ, mal olmalıdır. Yəni, satılan əşyanın faydası olmalıdır, faydası, bunu yazın. Satılan əşyanın faydası olmalıdır. Faydasız bir şeyi, gəlib ki, mən bu dağı satıram sənə. Belə şey satma olmaz, və şunu satıram sənə. O şeyin ki, faydası tarakan satıram. Faydasız bir şeyi satma olmaz, faydası olmalıdır. Bir, i̇kincisi, satılan şey mübah olmalı. Yəni, şəriyyət tərəfindən izaca verilmiş bir şey olmalıdır. Haram şey satma olmaz. Nəciz, mübah, nəciz, içki, narkozik, qadınları satmaq məyyən məqsədlə və səri, Bu cür satışlı, Allah haram buyurub. Və üçüncü, ehtiyac üçün istifadə olunmalı şey olmalıdır. Yəni, məsələ ə, ölmüş heyvanın dərəsi, dərəsini istifadə etmək haramdır. Haşin ehtiyac üçün aşılandıqdan sonra istifadə etmək, istifadə etmək caizdir, əməli satılması da caizdir. Ehtiyac üçün nəyəsə satmaq caizdir, əgər ona ehtiyac varsa. Hələn olsa da bilər. Həmçinin yəni yani bu, o daxta qayətdir. İndi hiç kez böyle şey etməyir. Vacib deyil ki, əşyanı onun misli ilə dəyişəsən. İbadilə edəsən. Bu vaxt buğda verib buğda alırdılar. Xurma verib, xurma Bu cür vacib deyil. Verib puldu almaq olar. Vacib deyil, eyni əşəyə olsun. Tızıla qızı olduğunu şəkildəsin. Başqa-başqa şeylər də ola bilər. Buna da İslam icazı verir. Ümumiyyətlə, bu üç şey, yəni mənfəət olması, malın mənfəətli olması, yəni faydalı olması, müqah olması və bir də müəyyən, ehtiyat et, müəyyən olunması, yəni müəyyən bir şey olmağındır. Təyin olunmuş bir mal olmağındır. Neysə, verecəm, sakacam, belə bir şey olmasın. Bu şeyin özünü ayrı-ayrılıqda baxsan, nübadiləyə. Doqmuz cür mübadilə olur. Doları birdir yazın. Birincisi müəyyən bir maalara, məsələn kitabdır. Kitabla dəyişirsən. Bu ticarət, kitab verib, kitab alırsan. Yüz dollardır, məsələn, buxarini verirsən, o qiymətdə muslim alırsan. Məsələn üçün müəyyənlə müəyyənin eyni şeyi dəyişirsən. Bu deyic. Necə bir pul. Və 9 dir. Mübadilə. Belə də baş verir. 9 dir mübadilə. Birinci müəyyən bir şeyi müəyyən bir şeylə. Bu tarzda yaza kitabı kitabla. İkincisi müəyyən bir şeylə ona nisbətdə olmayan bir şey. Provoy kitab. Provoy kitab olsa. Kitab verə pul olsa. Üçüncü müəyyən bir şeylə menfaat Bu adiləsi. Bu qədər pul Bu vaxtı ayır mənim üçün. Ya, bu vaxtı ver mənə, bir saati ver mənə. Bir saatı mən istifadə edeyim müəyyən bir yerdə Müəyyən bir şey ne ilə? Mənfəətlə, fayda. Faydalı bir şey Vaxt, yer, məsafə. İkinci və dördüncü dördüncü. Yani i̇kinci qismin birindisidir. Dördüncü. Dördüncüye dördüncü yazam ikincini. Əksidir, elə bil, orada müəyyən bir şey verib, onun mislində olmayanı alırsan burada əksi, mislində olanı verib, müəyyən bir şey alırsan alırsanız, yazın ikincinin əksi, dördüncü, yazın ikincinin əksi, pul verib kitab almaq, birinci də kitab verib, pul alınalı idi, burada pul verib kitab almaq. O asan şeylərdir. Yəni, bir, bir iki dəfə baxsaz, görəcəksin ki, ticarətin mübadiləyinin növləridir, necə mübadilə edirsən. İkinci, ə, beşinci, o mislində olanla, mislində olan, yəni müəyyən bir şey deyil, pul verib pul alırsan, ustaqçıq. verib pul alırsan. Üçüncü, həmən o mislində olanla mənfəyət mübadiləsi. Həl üçüncü, o mislində olanla mənfəyətin mübadiləsi taşıp vurursan müəyyən bir yeri tutulursan və vaxtın 7-ci qanun fəətlə məyanlı şey mübadilədir. Mən fəət verim, məyanlı şey alaxam. Mən fəət verməyim. Əksinə deyil, əksinə Yəni 3-cünün əksi. 3-cünün isə 6 əksidir. 7-ci 3 əksidir. Bir altıncı üçüncü neksi oldu. oldu üçüncü neksi. Yo, yo. Kulu vakti ve yedi. Dördüncü üçüncinin neksi idi. Dördüncü, ikincinin neksi idi. Ayrıca. Yo, yo, yo. Altıncı üçüncünün neksi değil. Yedinci üçüncünün neksi değil. Sekizinci de altıncının neksi idi. Dokuzuncu ise menfaatle menfaat. Dokuzuncu menfaatle menfaati mübadile etmiş. Sonra o, o Bəli. Ədalət olmalıdır. Yəni mən bunu satıram, həmsəlik alıram. Yəni pul görürəm, sonra keçə bilərəm həmsəlik. Desən ki, pul görürəm, alıram 10 günlü, 1 ilik, 10 illik. Bu olar, nə? Arenda, icar dilərim. Bu icar. Bu, işte, e, bir sayılır, ticarət olar. Bu icar. 1 sonra qaytaracaqsan. Olmardır. Şəhətlərindən, də ticarətin şəhətlərindən də biri budur ki, həmşəli olsun, mübadilə olan şey həmşəli olsun, müləqqəti olarsa icar hesab olunur, sonra riba olmasının, əmən o riba olmasındır, riba nədir, artıq, onlar inşallah izahı gələcək, sonraki dərslərdəki nə zaman riba hesab olunur, əgər eyni cinsli əşyalardırsa, eyni cinsli Eyni miqdarda dəyişirməyə, əlavə olarsa riba hesab olunur. Başqa-başqa cinsli əşyalardırsa, pulla məsələn nəyisi kitab <gülüyor> alırsan, mübadilə edirsənsə, burada istədiyin qədər artıq əskitməyə ola. O gələcək. Qısa yazın ki, riba olmasın. Riba olsa ticarət hesab olunmur. Çünki ticarətə Allah halal buyurub, riban isə haram. Sonra həmsinin belə mübadilə olunmasın ki, mən bunu görürəm sənə. 200 dollar. Nə istəyirsən ilə, buraqdan sonra 200 dollar q O da mübadilədir, amma bu borzdur. Ticarət deyil, gör olun ona. Mən sənə verirəm neysə. Bir aydan sonra onu qartaracaqsan Bu borzdur. Ticarət sayılmır, amma mübadilədir. Mübadilə olmağına mübadilədir. Neysə verirəm, sonra alıram səndən. Ancaq ticarət mübadiləsi deyil. Ticarət mübadiləsi deyil, mübadiləsi deyil. Yəni ki, ayırda edə hər şəyə ticarət demək olmaz. Hər şey tizarət sonra deyəcəksiniz ki, Allah da bunu həval buyurub, icazı verir. Allah tizarəti həval buyurub, elə ki, edə bu da ondan, 10 Sonra tizarətdə əhd bağlanır, eyni məclisdə. Eyni vaxtda mən sənə bunu bu qiymətə verirəm, sən də bunu bu qiymətə verirəm. Və yaxud bu qiymətə alıram, razısanı da bir razıyam. İndi gələcək, əsas yazın ki, şəhtərindən biri də oldu ki, əhd bağlanır şərtləri qaydadır. qaydadır, qayda. qaydasıdır. Hə, bu qayda, bu əhd necə bağlanır. Onun üçün müəyyən bir üslub yoxdur. Məsələn, deyəsən ki, mən verdim sənə. Razısan, qala sən. Əraziyəm. Necə ki nikahda mən qızını gördüm sənə. Qəbul edirsən, o da bir qəbul edər. Belə bir yoxdur. Müəyyən bir söhbət. Bəzi məzabələrdə var. Bir sağ vaçdır, o biri də bir qəbuldur. Qayda yoxdur. Bu yerin yaşayan cəmatın arasında necə Bəyin edirsə, alırsan, alıram. Məsələn, bə bəzi yerlərdə belə deyirlər. Neçəyələyirsən, filan qiymətə razılaşdılar. Yəni, burada müəyyən ləfs istifadə olunmur. Satan bir ləfs, müəyyən ləfs deyilsin, alanda müəyyən onu alsın, belə bir şey yoxdur. İslənilən ləfsdən əsas odur ki, Satan da razılığı olsun, alanda qəbul eləsin, əsas bunu yazan. Şərt odur ki, Satanın razılığı olsun, Alanı da, alan da qəbul etsin, əsas budur. Sonra, satan qiyməti dedikdən sonra, satan qiyməti dedikdən sonra alan razılığını bildirməlidir. Varsa, həmən nəclisdə, həmən yerdə, gelib bir gün, iki gündən sonra gəlib desə ki, ə, o günkü qiymətə razıyam, bu satış ticarət düzgün sayılır. Yenidən həmən şəxs qiymətini deməlidir. Bu, biri də razılığını bildirməlidir, bəlkə 2 günün ərzində o qaldırıb qiyməti, mükaşağı salıb, onu sərf eləmir, eyni məclisdə eyni vaxtda olmalıdır satanın satdığı, yəni qiyməti, alanın da razılığı, eyni vaxtda olmalıdır, kezikdirilməməlidir, və yaxud həmsinin satan ki qiymətindir, alanın yarım saat oxuduqdan sonra denəməlidir ki, hə, bəs, bəlkə belə razılaşaq. Dərhal öz razılığını bildirməlidir ya da narazılığını bildirib çılgırməlidir. Razılıq dərhal bili, bildirilirsə, bunun heç, buna görə heç bir e, müşkilə olur. Biraz sonra bildirilərsə, yazın, razılıq alan tərəfindən razılıq. Bir müddət, bir müddət, az bir müddət sonra bildirilərsə, bu üç şərtin olması labir. Biraz müddət sonra razılıq bildirilərsə alan tərəfindən bu şərt üç şərtin olması lazımdır. Mən məsələn satağan deyiram ki bu kitabı 5 manata satacam. Adam biraz fikirləşir, göz deyir. Sonra cavab verir. Ha o bu üç şərt olmalıdır aşağıdakı üç şərtlə. 1 həmən məclisdə. 2 razılıq. 1 həmən məclisdə. Həmən məclisdə. Həm, gəlib sənin yanına minaçı deyim əsə ki görsə, gedib o tərəfdə kimdənsə soruşub gəlib desək razıyam. O ticarət bətidir. Yenidən səndən soruşmalıdı. Necə eləyirsən? Yenə yəni, gündəfə bir daha soruşmalıdı. Bu daha deməlisən ki bu qəmlə deyil, bəlkə o çılana qədər sən qaldırdın qiyməti. Döyinə nazırsız toymalıdı, iyini vaxt. Harasa gedib baydanan sonra təzədən akt bağranmalıdı, yəni əhd bağranmalıdı. Birincisi iyini nazırsızdır, Razılığı ilə satanın dediyi arasında uzun müqtət başqa bir şey haqqında danışma bəli. Ola bilər o danışmaq ilə çaşdırsın satanı. Nağıl oxusun ona, orada filan gördün, burada filan ki, bura biraz aşağı sal, biraz yuxarı, sənə boğaz eləsin, olmasın. Dəlihal, razıyam, razı deyiləm və sələn. Həbər eləmək olar. sonra sonuncu sözü ki, o deyəcək ki, bu qiymətə ondan sonra dərhal deməlidir ki, razıyam. Yenə də onun sözü gəlir sonra bunun razılığı gəlir. Ay da satanın sözündən daha sonra razılıq gələndə satan öz malını verir. Yəni e təmli daha sonra olmalıdır. İkinci yazın ki, satanın dediyi tutaqdı bir məbləğ, alanın razılığı arasında uzun müddət başqa şərt olmasın. Öyle yazın ha, başka olmaz olmasın. <gülüyor> <gülüyor> bu misalları diyeceğim size. Misallar bana aydın olacak. <gülüyor> <gülüyor> üçüncüsü, üçüncüsü. Onu da bir bir rica edeyim. Birincisi eyni məclisdə olmasın, başa düştüyüz. Yani. Diyor ki, ben sana bunu on ilhəmə satır ama o biri de der ki, o biri de gedir harasa, qalq edir ki, razıyam. Bu batildir bu başa düştüyüz deyə. <gülüyor> Əla, nə təzdən əhbağlandı. Eh, Həmin istəmoldu. Əla, nəzirdir. Pul və pul verin amma. O demədi ki, bir təlibən. Budur. İkincisi, o ki, iki, bu maşını sənə satıram 3 günə. Məsələn, şunu. Bu da başlayıb danışmağa. Getdim falan yere baxdım, o falan qiymətə satır. Bugi, bura baxdım, falan şey oldu. O o qonaq falan şey, bura falan şey. uzadır. Sonra deyir ki, razıyam. Yenə də O qiymətə. Və yaxud, alınır. Və yaxud, alınır. Gelib-gələn də soru. gelib, Burada... e, gelib o, ikinci, şartdır, ikinci. i̇kinci Deyəndən sonra uzatmasın. Bəlkə də hikməti ondadır ki, o satıcının vaxtını alır, başqa adama sata bilər, o vaxtından alır onu. Başqasına sata bilər. Bəlkə bunda da hikməti. Allah bilir. Ancaq ki, fakihlər, alimlər. Bunu qadağan edir. Bu cür olsa ticarət, həmin ticarət batır olur. Uzatmaq olmaz. Hə? <gülüyor> Yox, razılığını bildirib pulu versəyə və sələ. Sonra nə qədəsdir danışsın? Üçüncüyü, üçüncüyü. <gülüyor> Satanla alanın və razılığı uyğun olmalıdır. Necə uyğun olmalı, bu deyir ki, mən sənə tutaq ki, qalqarski pəndiri iki satıram. O da deyir ki, razıyam, qalanski pəndiri iki şirvana alıraq. Onun qiyməti Gəlir, gəlir, baxır, burdan mandarin qoyulub, sən yaxşı mandarin, nədir 3.000-lər, 2.500-lər, orda 2.000-lər. Necəli bu göstəriyyə ilə ki, 2.500-lər, ustaq ki, bunu. Gəlir çək bundan 2500 3.000-lər göstəri, belə olmaz, eyni cinsli razılıq olmalıdır, eyni növə razılığı. Gəlir, gəl, razılıq, eyni növə, eyni olmalıdır, dəsələn, belə lazım, bu da üçüncü şərt. Məyyənlə və, üç-dört cür var, baxalı, ucuz. Bu ucuzun qiymətini deyir, bu da baxalıqa razılığını bildirir, əmən qiymətlə. Batil Sonra satanın da, alanın da arasında olan mübadilə sözsüzlər var, hərəkətlə. Bayaq ki, razılıqlar dillə idi. bu qiymətə qabil etdin. Əlilə dolar, yazılı şəkildə elinlə qoymuşsan O pulu verir, onu götürür, çıxır, gedir, və səhəm. Hiç danışmırlar. Bu öz razılığını, yəni satda qiyməti qoyur və də öz razılığını pulu verib götürməyə bildirir. Lazib deyir ki, dilindən olsun. Bələ bunun üç sür forması var. Təkcə satan tərəfdən ola bilər, qiymətli yazıb qoyur. Alan deyir ki, bu qədər verməni, alam bu qiymətə. Satan hiç danışmır. Və yaxud təkcə alan tərəfdən olar. Satan deyir ki, bu qiymətədir, alan heç danışmaq, qıldırıb götürüb gedir, razılığını bildirmək. Və yaxud da ar iki tərəfdən ola bilər, yazıb qoyur, alan da gəlib qılıverir, heç danışmadan götürüb yapar. Bu üç, alın üçü də caizdir. Yəni, bir dənə bunu bilin ki, bu cür köy ticarət caizdir. Satan danışmadan satır, alan isə razılığını danışaraq, bildirib alır, bu bir. Qazdırız? Məsəcəcək, bir şey yazıq qoyurmaq, qalmaq, 3-6 artıq. Nəzir, 3 Bu gələb üç so. evet. yırvanı görür, götürür, gələb so. üç. isə razıqını bildirir ki, üç yırvanı alıram. Üç, üç alın üçünü də başa düşdüyü. Daqi edələdiyiz, qoyazın onu. Bazıq biləz ki, o ticaret caizdir. Birincisi, nəcə, bayakçıların, birinciyi satam, tanışmadan, Satılır, alan isə razılığını danışaraq bil-birir. İkincisi, on əksi. Yedisini də sizə müxtəsər şəkildə deyəcəm, izahını isə yarısını, indi yarısını sorak etsiniz. Bu yedi şərtin, sizdən soruşa bilərlər ki, tizarətdə olan bu 7 şərt deyirsən. Bu 7 şərt hansısa hədistə gəlib, varid olur. Sən, yox, hədislərdə hər bir şey vardı olmur. Bunda sənə deyir ki, bu bir dəyətdir, özünüzdən şərtlər qurursuzdur. Necə ki, məsələn, demirlər, rububiyyə, ruhiyyə ilə, əsman sıfət, üç tövbidin üç kismi, haradan gəlib? Qaqamda ar belə şey sahabələr bunu deməyib, idəətdir. Necə deyirlər, namazın 12 rokunu, 8 lacimi, bu idəətdir. Biz razıyıq, əgər bu şərtləri ibadət kimi qəbul ediriksə, bu idəətdir. Bu şərtlər ibadət kimi qəbul olunmur, Cəmə, bu idəətdir, qaqamda ar-ı bunu belə deyib. Allah qala bunu belə deyib, bunu belə qabul etmirik. İbadətə yaxınlaşdıran vasitə kimi qabul ediriksə, bu caizdir. Həl Peyğəmbər s.ə.v demir ki, 7 nəfər Allahın gölcəsi altında kölcələnəcək. Belə demir, yəni təxmini 7 nəfərə qeyd edir. Başqa rəvayətlərdə, məsələn, 3 nəfər, 3 şəxs, Allah s.ə.v danışdırmayacaq. Və bu 3 şəxsdən başqa şəxslər yoxdur, həmçinlə bu 7 şərfi alimlər təxminən Ayələ və hədislərə əsaslanıraq qoyublar. Bir şeyxdə raynaq Allah həmən şərtləri qeyd etdiksə, hər birinə dəlilləri yətirəcək, dəlilləri də qeyd edəcək. Bu şərtlərin birincisi, hər iki tərəfin razılığı ticarətdə, hər iki tərəfin razılığı olmalıdır. İndi izah edəcəm, ola bilər ki, zülm olsun ki, məsələn satdırılsın, aldırılsın ondan. Bu, bu ticarət batildir, bu izah edəcəm inşallah. Birinci odur ki, razılıq olsun hər iki tərəf. İkinci, satan ticarətə, e, satan və alan ticarətə layiq adamlar olsun. bunu da izah edəcəm. Uşaq olmasın balacaq, məcnun olmasın, bacarıqlı olsun, üzvür şərtlər var. İkinci odur ki, layiq olsun. Üçüncü, satılan əşya faydalı mübahə əşyalardan olsun. Faydalı mübahə bir də, Şimdi şerfin içinde geleceği bu, ehtiyac olunmayan eşyalardan olmasın. Evvel ikisi olsun, mübah faydalı olsun. Sonuncu, üçüncü olmasın, ehtiyac olan eşyalardan olmasın da. Yeni mesela deri deyil, izah alınca ol, ölmüş eyvanın derisi. Bunu satma olmaz, haramdır. Şerhti ki olmaz. Ehtiyac için aşılandırdığından sonra satabilirsin. Ehtiyac için olmasın. Yani lağlanan satışa layıklı olsun. Almak, Allah falan ince yaradı, bile satabilirsin. Ehtiyacı süm satılmasın. Ehtiyacı olmasın. Ehtiyacı olmasın. Yani mesela deri değil, evet. ölmüş heyvanın derisi. Buna ihtiyacı yoktur. Biz lazım bir şeydir. Açlandıktan sonra ihtiyacı olur o. Ben yani, de, açlandıktan sonra satılabilir. Onda icazı verir. Açlandıktan sonra, apropotka olandan sonra. Dördüncü, dördüncü şey, satan ona malik olsun, sahip olsun. Yəni, Göydə quşçu deməsin ki, ay, bunu satıram sənə, məsələn üçün. Onu da izahə gələcək, onu göydələməyin, yazın ki, malik olsun onun, sahib olsun. İkinci, onu satmağa qadir olsun. Elə bir şey olsun ki, onu sənə gətirib verə bilsin. Desə ki, məsələn üçün, məsələn üçün, Kremlin üstündəki satıram sənə. Qağıl fikirləşirsən ki, bunun üçün deyil, onu necə götürüb gətirib satıram sənə? Qadir olsun, onu sənə təslim eləməyə, verməyə qadir olsun. Altıncı, Dəkəndik, yazdığınız? Altıncı, məlum bir şeyi satsın. ya görməklə, daha sənə bu kitabdan istilsən gətirir, göstərirsən. Və ya qırmızı rəngləyə, bu cür əlamətlərini deməklə. Və, və görməklə, məlum olan bir şeyi satsın. Satılan şey, məlum olan şey olmalıdır. Və sonuncu, birinci məlum olsun. Qiyməti məlum olsun. Gətəyərəm, danışaraq və ya, razılaşaraq, belə şey olmasın. İlmətin, hə? Olmaz bir, bir, bir edir, bir və. bir-bir izah edirək Vaxt çaqcaq, inşallah. Yazın, birincinin, hə? Bir edir. Suallar neyəsək Suallar edək olaraq, azam sonra suallar verərsiniz. Biraz geciktirək olaraq. Birinci, razılıq. Razılığa dəlil. Bıraq dedim ki, hər birinə şeyx rəhnaqına dəlil yətirir. Nisa 29. Yəyyələzəni əməni və təqiləm və alakum bəynekum məlbâkili illə əntəkune ticaretən antarabin. Antarabin. Minkur. İsa 29. 24. Ey insanlar, ey iman getirenler, birbirinizin malını, bahdiriyonla yemeyin. Yalnız ve yalnız razılığına ticaret edin. Aranızda olan razılığına ticaret edin. Fikir Allahın hükmətine maddın. Nedir ki, insanlar? Ey iman getirenler. Biri ki, kafirlər, münatıbların usta bazlısı necə geldi, öyle ticaret edirdər. Dəməli, bu cür ticaret edəməyən, Allahın alırını qozan, onlara yavaş yavaş okşuyur, öyle deyək, yavaş yavaş, yavaş yavaş onlara okşuyur, yavaş yavaş da onlar kimi olabilək. Şunlədən, yazdın dəməli, Ebn-i Maciyan, hadisi Abusaid Abus Abus el-Hudri, rəvqəri. Yanbar sallallahu sallam dir ki, alış-veriş razılıqla olmalıdır. Alış-veriş razılıqla olmalıdır. Ağırla da bunu inkar edən özü aqılsızdır. Razılıqsız gəl, bənə elə nə oxusa, onun qiyməti alış-kəyid, bu aqla Yəni, fikrətlə insanın anadan gəlmə olan bu, insandaki fikrətləyi, qarhansı bir şey istəyəndə özünün istəyə ilə razılıqla. Abusahid il-xuduril, qadiyallahu anh. İbn-i Naca, istəyirsiz yazın, ci ədisi. O qaldı, ikrah bilirsiniz, dəmi? İkrah, ikrah hissi ilə, məzburiyyət şəkilində sattırılan mal haksız yerə. E, belə yazın da, ikrah hissi ilə, o, o, birincisin içindədir. Məzburiyyət şəkilində, məzbur olaraq, məzbur edilərək. Haksız yere satılan mal satılan ticaret batılıdır. Gəlir, yani məzbur edir ki, bu devre satırsan. Bəli. Ne gəlməti olur olsun, ama məzbur edir ki, bunu satasan. Evi dəvi, bu, bu devre bunu satırsan, mənə pulmur verirsen. Şimdi, eğer haksız yere tələb edirsə o mü? Həmə və məzbur eden şəhəs, bu üçünah Bu haklı yere tələb edirsə. Satdırırsa, <gülüyor> ticarət də sahib ki, da dünat qazanmır. Necə, bu şəxs mənə borcudur, borcalı, yazdırır mətar üstəki, bir ildən sonra, bir ildən sonra, yəni bir ilə qədər mən 5.000 dollarını qaytaracaq. Yazdırırlar? Yazdırırlar, çox, çox müddərdə pul olanda yazdırırlar. Bu 5.000-i birinin ərzində qaytarmır. İki yolu var, ya gəlir, der ki, bir az qəz qaytarsan, üstünə sələm Bu aramdır, bu nəyələmi olmaz. İkinci yolu... Əlün məsələn 10.000 qiyməti var, nə bilmuram. İndi 5.000-ə bunu ucuz satırsan, nə pəlmə versən? Sənə kula qasması məhkəmə verirsen, məhkəmə onu sattırırır o 5.000-ə qiymətə, məzburen. Sen pəlmə qaytarır ve təzərətə s Sən də günah qazanmırsan, çünki bu ərzində özverdiyi bədə pulafçıdır. Məzburə çatdırılıb, bunun tünü qayıtarmadır, bu caizdir. <gülüyor> Amma zulm olunsa olmayı, gəlib görsə ki, başının ünumiyyətə 10 minlindir, gəlib bunu satmağa zəmən 3 minlə. da bağında daydayı var, məzbur elətdirir. O ticarət də batildir, çatdıranın şaxısı da məzburən çatdıranıq. Böyük günah qazanır. Hədir bu? Buna ehtiyac yoxdur yazmağa ehtiyac yoxdur ki, ya, Şərik də iki nəfər, bir tükanda, bir yerdə. Aməndi, haqqın içindədir. Bir tükanda iki nəfərin, bir yerdə iki nəfərin, işləbirlər. Şəriklərdən biri çıxmaq istəyir. Dəkimə, öz payını, türlü istəyir. İki yolu var, ya, çatdırılır o yer, yarib olunur pulu, bu pulunu gedir, ya o ikinci şərik bunun qiymətin yarısını ödüyür, o qalır tamam. Dədəcə ki, yox, mən pür ödəmirəm, mədə istəmirəm, yəni çıxmıram burdan, məcburan sattırılır ora və bu məcburan sattırılır da haqqlı olaraq sattırılır diyə ticarət şəhəy sayılır və günah qazanır. Hakkın tələb edirəm. Hakkın tələb edirəm. Hakkın tələb edirəm. İkinci şərt, okay. ikinci şərtin tələb edirəm. dedim ki, nə olsun, layiqli olsun o ticarətə. Layiq olan şəxs olsun. Dörd şəxsdir. Oğul nəyə var ki ticarədir? Oğul olan, olan əmləki də ağasınındır. Oğul adlıqa çatmayan, sağ, paylı olmayan məcnun, və bir də bacarıqsızdır. Örmizəm bunu məsələn üçün, satsın bunu Bizdir ki, keç, satsın, özünü sənin əndir axşı gözlə bir mağddan satır, onu ziyana salır, özü də iştang olur. Üçüncü məcnunun dördünü də bacarıqlı olsun. Belə yazın da, qul, e, azad insan olsun. Həddi qulğa çatmış olsun, ağlı başında olsun, bir də bacarıqlı olsun, də sınır, dörd dənk. Deməli, qul ticarət edirsə, ticarət batildir, bu bir. Şimdə həddi qulğa çatmamış baraca uşaq. ticarət edirsə, anan ticarət batildir, edə bilər, edə bilər, amma batildir. Çünki uşaqla da bilərlər, budur hikməti. Yox ki, bir nəfər olsunlar, iki yoxdur. Həddə buğa satmıyırsa, ticarəti batındır. Bir ağasının mağını satdığımda, artıq ağasının mağını satmışlar. Öz mağını satmışlar. Ancaq bu, diyor, bilməsindir, gələdir. İhtimali al bu qiymətə, Onda ticarət alıq olur, ağası icazə Amma uşaq üçün, vəlisi icazə versin və yenə, caiz deyil. Deməli, buğulun ticarətini... İkinci şəhərdən. Bunun ticarətinin batıl olmasına Buxarı-Müslümdə ədis var, ancaq Buxarı-Müslümdə əvvəldə Eqoğlu-Diyotluqa göyətməkdir. Haddə bura çatma yəmin ticarətindən, yazın Nisə surəsi 6-cı ayə, 3-4-də alimlərin olması, hən fikir olmuşu. Üçüncü, üçüncü şəhət və üçüncü şəhətin özü özlüyündə, üç şəhətdən ibarətdir. Bəlməsi faydalı olmalıdır. A-B-bələyə dələyə bilərsiniz. Faydalı olmalıdır. Faydalı olmalıdır. Olma, misal, məsəl, alma. Alma satır. Bunun əksiyə nedir? Bələyəsə, faşıq edəyək. Əksiyə, isşiyə, don uzatı, ücrisdir. O, qutluzunəyə. Faydalı olmalıdır. Alma yazdırırız. Bələsəni, faydalı olmalıdır. Faydalı olmalıdır. Mesəl, həşşərat, faydası yok yaxı məsələn əksi qarandırə 20 10 dərman artıq faydalı seçilir. artıq o fayda faydalı istifadə etmək Faydasız saymıram. Üşüncü yax. Yəni icazə verilmiş olsun ki, haram olmasın. Əksisi də içilir. Müzikə alətləri deyil, siz mübahəfəmiz azə verilmiş olsun. ehtiyatsız, belə qazan bir zafrlar qaşa üçün etdir. Ehtiyaz olmasın. Misal yazın, iti. Onun mənə itə ehtiyaz yoxdur. İtə ehtiyaz var, yolunu saxlayanak. Evet. Bunun mənə yoxdur ki, ihtiyaz. O üçün, kafunu qorumaq üçün, bir də mağaranı qorumaq üçün, zəruviyyət üçün götürülür onu. götürülür, amma fikirlər, yenə satışı qadağan edibdən, bərisəsələr. Armaq sahizdir, üçün dün üçün it yazıdır. Edəli varlıdır, haydi olmasın var. Hədiyiniz? Yo, yo, hədiş var, həlmə hait. Varlıdır, varlıdır, varlıdır. Yazın, yazın, itin sal yazın. Öyle şeylərə bəl ki, onun haram olmasıyla haram olmasının arasında şişək şübə var. Gülmürsen haram diyorsa haram məl. Məsələn, at, imeyi haramdır. Satmaz haramdır, imeyi, qoynadır. Ama eşeğin imeyi haramdır. Nelə deyim, həmçinin qatır, bu da yemək, benim ölkə, şeydən də attan da uğraq, düşkəlidir. da çəkinibsən abiləri, Amma satışa gəldikdə, satışı alaldı, haramdı, buna yav nəs, vəlilə müraciət edirsən. Yəni, baxırsan ki, bu vaxta qədərsən abilə şey alıb-satıb, deməli alaldı, alış-veriş alaldı, yeməyi alaldı. Bişimdir, da, satmaq da tahizdir. Amma yemeğə haramdır, çünki yırtıcı dişləri var. Türe şey gələb dəhədistir. Yani ki, bunu gör dedin ki, gələyini, yani sumut varsa alış satışı təizdir. Yani gör ki, her bir haram, her bir harana alışma rüşəri şey de haram dəyil. Ağlamın gələyini. Yemeğə haramdırsa, ödünəkə satışı haramdır. E Şəhə, her bir yürkəkə yemeğəyil, istifadə olunması haram olan şeydir. Sartışı haram değil, fayda olgu olmadı. Şəyin ne faydası var? Qədər səqlərək Hə, buruluyum. Santurə fayda var, düzdürsə. Üç, üç, üç, üç faydasız olunmaz. Üç, üyülə ne fayda kazı, Allah Allah. Üzməyindəriş. Fədəşi, üç. Her bir haram, sartışı haram, sat haram olmağa vədi değil. Handi dörcə haram olsun və satışı. Böyle hələ, bu içində. Əməli, bilirsiz də, barama qurduq. Qurt evet. kimi, qurt kimi, heç bir faydası yoxdur. Onu tutup qurt kimi satmaq, qurt kimi. Faydasızdan satmaq haramadır. Amma cəmç topluyub, onu satıyorlar ki, barama hazırlasın. Fayda o baramadadır, ütə edən. Onu zahizli sat, vallaha zahizli. O şeyin istifadə etməyə üçün, bu da zahizli, və səyirə. Esəc nə varlığını bilir, dəlir. De Sahabələrdən rabat olunursa, istifadə Haa, Quranın satışı, Quran, ştabı yoxdur Quran. Quran, satışı hal-halda aran. E, Mənə İbn-i Amar ki, Quranın satanlarının elini kəsərdir. İbn-i Amar dinləyə görədir, onun vaxtında nadir-nadir tapılırdı Quranlar. Yəni ki, karlıs tapılmıyor, qıtılırdı Quranın. Bu, İbn-i Amar dinləyə ki, görə belə deyil ki, yəni, Quran satmaqı o zaman, Quranın nə qədər olmasını göstərir. Niyə görə? Çünki Allah Quran olduğuna görə bundan bəzi tələccüzlər istifadə edir, güzəldür, bütün babaların da qurbətini qoyur, üstünə satır. Şimdi məsələn burada, qarşıq, Quran olmasaydı, kimsə Quran gətirsəydi və onu, bu bürlərə satsaydı, bu haramdır, öyle şeyləmi olmasa. Ancaq əziyyətin, kağıza, mürəkkəbin qurbətinə satılırsa, caizdir, bütün İslam ümətinin icmasıydı, əmrəyibdə, Karız, Rəkkəb, o əziyyətçi təkibin üstündə, işçilərin əziyyəti olanın maaşıqı, o qiymətə satılabilər. Qazan məqsəbi ilə satılarsa, bundan təkinməyə lazımdır. Elə buna da qoyur, onlar əmrəm haramdır. Şeyx icaza verir, yəni ki, deyir ki, qazan məqsəbi ilə də satılabilər. ki, həddən artıq nimət qoyur. Satmaq, insanlara zulm etmək haramdır. Bu bir, Quran, Quran. Şimdə, yalnız karızın, əziyyətin, Rəkkə Sağ ol, sağma, çay içmi. Bazar məktəbinin yanında məşhurdur. Hələ də nə xərçəng isə, yaxşı vaxt olun. Dibre. Dibre çox yaxşı. Sağ ol, nə? Sağ ol. Nəti ülənin balının tonu bizə dibre çox stad Bu çaydır. Qələsəl şəhələ? Təmiz olan bu məciz, yəni ki, ətiyyələn eylənlər, məşrək nəyə? Məşrək nəyə bunlarındır, həqşini görməyə çəkən nəyəz, alamdır. Bu məciz təmizdirsə, ətiyyələn eylənlər, məcizinsə, Möviz belirsə, dey onu təmizləmək mümkündürsə, təmizləm, sonra satmaq caizdir. Bu paltardır, gətirin, sənə indi satdıq paltardır, e? onun geçdi. uşaq gəldik, pat edin. Paltarı həmək neyirub, satmaq caizdir, çünki təmizləmək mümkündür. Ancaq, nəyə görmülürsən, təmizdir, heç-kəs ki, mümkündür, bunu təmizləməz. Ancaq bu ümumiyyətlə murdardırsa, sən o murdarı cizləyib təmiz adıyla satmağın Pil, yağ, təmiz yağda ola bilər, yağı qatışmış bir şey olabilər. O yağda oradan təmizliyik, təmiz, hava getirebilərsən sə, təmizliyik, o təmizi satırsın. Murdarı çıxar olub, təmizi satırsın. O murdardan təmizləmək mümkün deyinsə, murda onu satılmaq haramdır. Bu qaydadır, qaldadır, təmiz şey satılır, caizdir. Murdar şey haramdır, satılır. Amma murdar şey qatışmış şey, təmizlənə bilərsə, təmizlənmişdən sonra satılır, təmizlənə Təmizlənmirsə, onu da satın, aramışa. Sonra üniyyətlə heyvanlar, əti yani və eylənəyik bunların. Əgər olursa, artıq burada olur. Nə deyə? Onun, tahirində olan şeylər haramdır, satmaqda yeməkdir. Örmüş heyvanın, eyvallar. tahirində olan şeylərin alımsa haramdır. Satmaqda yeməkdir. Zahirində olan isə, tərinin üstündə olan şeylər, türk, pulnuz və səirə, caizdir. Bunlar təmizdir. Tərinin öz bu, façının arasında da açılandıqdan sonra təmizdir. Açılan bu məhsul sonra çap olunur. Bu gün satdığı alma ilə olmalıdır. Maliç olduğu bir şey qalıb. Maliç olduğu bir şey yalnız 5 şəxs qalanmışdır. Bu barədə